بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وإصحابه ومن والاه من السبع صناته إلى يوم الدين والجميع وضعه قلت لك في الشليبيج يقولون <تصفيق> أنه في الشليبيج يوجد دولة عوامل يو داخلي يعني في مسلمانين ويو خارجي يعني في الشليبيان يوجد في الشليبيان أخوانا أغلقى من خارجي في تاريخ خارجي عوامل من اولي اول طوله أهم عمل ديني عمله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 او بل ده دی ها قشایی بندی خلک دی پر اروپاکی را پر اولایشو اینها میتونستن این عامل را به کار ببرن و مردم را برنگی زنن برای برنگیختن مردم عامل دینی بشیار مهم است مثلا اگر یک کسی امروز بگوی ما شما به ما شما بگوی که بالا قبریس حمله شده شاید ما کمتر برنگیخته شویم بگویم میرویم به جهار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 وقتی این ها در مقابل دشمن خارجی قرار دیگیرند دشمنی ها و ذات البینی خود را فراموش میکنند و در حالت جنگ خارجی مردم با هم میپیوندند مردم دشمنی ها داخلی خود را فراموش میکنند مردم به دین و به معنویات و به نصرت خداوندی به طرف آثمان متوجه میشونند همه چیزها همه ثبت عزیز شد همه وضعیت وزی نهانجار اجتماعی و اخلاقی و کلتوری که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 چ دلته ماشیه مظلوم دی ماشیهات مظلوم دی زما کلیشای مظلومه دی زما چبل دی بل چا اشاره ک دا مسلمانانو به دی ملعون امهت فحش د معرفي کول ورته او یا به تراني ورته جوړولې کړه زما تاسو تراني ندي د شنه د درویش تراني وي د نو بهار تراني د شراجي تراني وي دا ترانې څه نکار وکاو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 و دا توله او دا نهایت سرمایه داره طبقه لوی از نکی، لوی باغونه، لوی چراگاوی او طلقون و لکون و معلونه دا بده دویو پس زرگون و زرگون به غلامان او وینج درلودل دلیو پس زرگون و و غلامان و وینج درلو دلیو جو اومتا ایسا خلق شوه پا دیوکی اغا رجالدین یا دیددین دا کهنوتین و د دیدین اکیران و ملاین دویو بیر شخب ملدار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 اعتصاد شویدی استسانات بس ، موزن رو کفاعت با کنش 돌ره کنشتل کردن، می که ده various ه decentbe ق 누구 الز SWM و genau ihrما زدن چونارәد اعتصادن و است و انهاءاء بعد کنیز ما بودن ان هاءاء engineering ديمانستن بالوم، همون م 편صد فر <سيار> اول دور <سيار> spirکله وسلسلر <سيار> محمدد خودا یا دعوت برای جنگهای sein، لازم و در حال جنهای سلیبی یا دویداره جنهای سلیبی بنام آمد لازم قناع vir noble 돈 چلسل été اعلان ک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 استادین است راهیت ته برسلته یوه کومه چې یو یې قانون لده مسمانه نونه مانی په سیاسي څوکارتي بورسه راځه او که ده هم نونه مانی نو بیا جنگ ته ځان تیارته او هغه سفیران هم عجبا, عجبا سفیران عجبا ډیپلوماسي باندې پیدل په اوله ورځ باندې چې د سفیران راغله تاریخ کې لیکل کی شوی چې انپراتور سره اوله ورځ ملاقات کوي عادی جامعې درلودي عادی جامعې ملکی جامعو کې نه فرصت را خبرې کوي چشمه وکاله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 طالب ان هم له مسلمانانو او برلاسی مسلمان دا ی قوم نه خبره د و ش د د دولت لدی زنه نیولې تر دېجه پوری او لدی زنه نیولې تر دېجه پوری دا کول یو دولت او یو حاکم بس یو حاکم د د ملک د یو قانون او یو نظام یو حاکم د ورته مسلمانانو کله کمزوري راغله دا یو حکومت په دغه بدل شو یا داسانو وښکبه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 دو هر ش په خپل لاسې واخستل تر دو هم داې چخلیفه ته ی یو په پی خور را د زما پ و کووم ی چون پهې را د اختتر د پااره ځانته جاې ندې واخوم ځانته دا باندې و کووم ه د نور کوو تر دوی هم دوی سر بدماشان شو یو بغ نوې د یو افشل نوېده او دو ته ورته عاجباج بهنمونه او خپل بپرسې پټې پټې سره کو ځکه دوی جې کااف اوخوا ژین م سامان شو یو ژ مناسافخانه سرمان شو وو دو ی به مرکه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 اته یو څه د ویل مرتوايي په دې کې یو کورونې را پیدا شو د یا د ویهانو مرتوايي بني ویه <بويه> ورتوايي <أوي> اغه وش یغان <باسي> د ټولو د هغه خوندانو د متو د بازو د ټولو <دتيرو> د غیرت او د همت خوندانو اغه <أوي> د <دا دي> ایران و برخه داون ولا کلا ترابش تراخې دل ها پر دې چې د بغداد شوخات راورې شدل په بغداد شوخات شروون شدل نو دې بغداد اغه ټیني شپه د اسلوکا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 د بغداد د حاکم شو هغ دغه پهانو مشر د غ دو را وغه و سرې خبره او بیا غته تقې ورته سرکه او چپنو خلاتو ورته ورکه ورته ورکه او بیا هغهه د خپل چا ته د خالیفه ترچ د اول دپه د سلطان لقب به منسه ورته ورکه نو ترد وخته پورې خلافتت چې دیې دغه او او سلطنت چې سیاسی او افکرري دعاه اوفا دا دوه ته یو شخصې وو بااسانو آخر ک داخت یابد میلاسه ورکې شمت سانو تیغ شته نامه دترون منزونه او استسقا او دجنیندون استقبال استقبالته به خیصه وته نور عملا سره شو م چه سرله بیا سان بیا و دویم سر مختلف شو د جوبسته بیا د طبابکانه دولت راغې تابابکان به ته ویللي د سران جو دا خلکودي دتونکی خواته همین او آه... واخته ی عراق خواتي و تا د ججریخ و تا هر اخته د مملکت شیدو د دریس وتی شو یو دغه د روم سل جو کیم ویله یو تبې دغه عراق سل جو څان ویله تبې د خراسان سل جو کیم ویله نو دغه خپل منځ کې سره ګران شول او دغه د وړاندې دوه نتیجه کې یو بل دولت راغلی بلکې دوه دولتونه راغله بشميره بینځشق قوت د دولت عراق له دې مشل اتا به کېوه ی به د اوغ دشاام یو به د بغداد ی به دجهې او دا د اتابق که شو دا تا په کتابونه کې اب پان فلان ابته ل ل د ک ل ک ات بک د دوه تې ت کې ات په ترک کې پلار تهواي او بکشه ده او د احتان توکې دی او د بک په شکل کې تلف کېي لکه پلا بګ اصلان بګ امید بک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 بیا غ یو س دولت په ډې را تاادکیاتو باندې تبدیل شو هد تهډیر ته را ځمهده چې یو او غوي دولت سره راغې بیا هر چا دولتتونونه بلیل کتونونهبلیله ډر دولتونه راغلیغ یو یو اسلامي دولت یو اسلامی فرمان یو اسلامی مرکجت یو اسلامي لتر یکومنده دا په ډې روکومندو بدل شو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 اسمت دین دي د دي اوسونه نهني اوغزمون د اام خبره دا د الله خبره ده ل دا, دا الله مستقيم نو معنده ده او بلک دا اوس چ د حاکمه ده دا و داوللي فقيح ده دا. یا فقيوللي ده او دا د جو ممانانو وللي امر ده او دده خبرهشه ده چون دا د امان ده د خبره د الله خبره نو دده خبره هم الله خبره ده د ضر د تات ورقيي مح دا چې ی ما د تشته نامه تدیشي م ک را پیداش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 اګه زبردست لغړی ځان سره دګلو ده یا مډری او دا له لوري ځای نه دا دښتې ځنګلونو دا ویصله ټولو او التبي دي ختمول خوارج به راپورته شو دی یو څه په شکل کې زم دي قانګ بل شی فتنې په شکل کې اسماعیلانو باندې نه د بل شی فتنې په شکل کې اندر دالت دا د دا بل شی په شکل کې مختلف قسم فتنې را پیدا شي دا مسلمانان په ديني لهجه باندې شره